Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Безрозсудний місяць. Розділ 5. Приємного прослуховування. Я дістав крейду, яку завжди тримаю в кишені, та круглий пластиковий компас. Потім присів і намалював крейдою грубе коло на асфальті навколо себе. Воно яскраво виділялось на тлі темної поверхні, і майже світилось в світлі майже повного місяця. Потім додав трошки зусилля волі, крихітний шматочок енергії, щоб замкнути коло, і одразу відчув, як всередині малюнка завирувала магія. Волосся на потилиці стало дибки. Я здригнувся, взяв скло з плямкою крові і поклав його в коло. Потім почав співати тихі, безглузді слова, розслабляючись, зосереджуючи розум на ефекті, якого хотів. «Інтерасі! Інтерасаріум!» – пробурмотів я та доторкнувся до крові компасом. Енергія вирвалась з мене, трошки покружляла в фокусуючих межах накресленого кола, а потім ринулась вниз до компаса з видимим мерехтінням сріблястих, схожих на пил плям. Стрілка компаса здригнулась, шалено закрутилась, а потім замахнулась на пляму крові, наче собака, що вловила запах. Через секунду вона вказала на південний схід. Я посміхнувся і змахнув коло чоботом, щоб випустити залишки енергії назад у повітря. Узяв компас і повернувся в жучка. Проблема з цим конкретним закляттям полягала в тому, що стрілка компаса безпомилково вказує на власника. Аж поки сонце не зійде наступного ранку. Але стрілка не вказувала найшвидший шлях до цілі, лише прямий напрямок. Дорожній рух у Чикаго ніколи не можна було назвати дружнім чи простим. Але я жив тут і навчився вживати на дорогах. Я проїхав повз лікарню округу Кук, спустився повз парк Дугласа, а потім повернув на південь, на Кензі. Стрілка Компаса, Скривлялась, вказуючи на схід. Я ж їхав на південь. Я звернув на 55-те шосе, до Чикайського університету та озера Мічиган. Не зовсім хороша частина міста. І насправді, якщо говорити про райони Чикаго, то тут все було достатньо погано. Високий рівень злочинності. Багато будинків або занедбані, або нечасто використовувались. Вуличного освітлення не було в багатьох місцях, тому тут ніч була темнішою, аніж в більшості інших районів. Улюблене місце для деяких темних штук, які виповзають з небуляндії. Іноді в таку ніч можна напоротись на троля, або навіть на новозверненого вампіра, який досі не з'язався з, з б'янкою, або з однією з менших вампірських фігур міста. Я зупинився, коли компас вказав на щось, що виглядало як покинутий універмах. Вимкнув двигун, і жучок вдячно загримів. Я дістав з бардачка мапу міста і примружився на мить. Виходило, що місця, де минулого місяця загинули чотири людини, були менш, ніж за милю по обидва боки від мене. По шкірі пробігло легке тремтіння. Здається, це місце, де можна знайти вбивцю Мерфі. Я вийшов з машини, тримаючи в правій руці посох, а в лівій – компас. Браслет бовтався на лівому зап'ясті. Пістолет у лівій кишені, щоб його можна було легко дістати». Я знайшов мить, щоб глибоко вдихнути, очистити розум та подумати, що саме я хочу тут зробити. Вбивати злодія не можна. Він потрібен Мерфі. Вона ж, скоріш за все, запроторить його до в'язниці і буде слідкувати за кожним його кроком. Але, навіть якщо я його спіймаю, Мерфі не зможе висунути йому звинувачення... Виходячи зі слів професійного чарівника, судді точно не оцінять такі божевільні розмови. Я покрутив у пальцях посох. Посміхнувся і зробив крок уперед. Все гаразд. Не потрібно мати дозвіл від системи правосуддя, щоб використовувати магію. Вхід до універмагу був забитий дошками. Я перевірив кожну з них і знайшов ту, яка легко знімається. Я зупинився і уважно її оглянув, остерігаючись знайти щось, що може бути до неї прикріпленим. Як от, наприклад, мотузка з маленькими дзвіночками, що тягнулась додолу. Якщо спробувати вибити дошку, то спрацює сигналізація. Тому я обережно витяг її разом з цвяхами, і акуратно поставив на підлогу. Потім прослизнув у тьмяні стіни покинутого магазину. Мертве місце. Все ще з полицями, що утворювали довгі проходи, але без товарів. Порожні люмінісцентні лампи звисали занедбаними рядами зі стелі. Світло просочувалось з вулиці, в основному місячне. Більше світла можна було побачити в задній частині універмагу. Я поглянув на компас. Стрілка твердо спрямувалась на світло. Я заплющив очі і прислухався. Це навичка, яку неважко опанувати, але більшість людей на це не здатні. І почув пару голосів. Вони говорили приглушеними, але дуже стурбованими тонами. До задньої частини магазину я дійшов, ховаючись за поличками, щоб мене не помітили, а потім все ж вирішив визирнути з останнього ряду полиць. Навколо ліхтаря зібралось кілька людей різні, різна статура, різного зросту, обох статей, одягнені у всі відтінки чорного, у більшості куртки та браслети. У деяких сережки та кільця в носі, у одного на горлі татуювання. Якщо б це були дорослі люди, то вони виглядали б страхітливо. Це ж були студенти, деякі ще з акне або з жирним волоссям, з рідкими вусиками та худорляві. Вони виглядали незграбно. Четверо стояли позаду, навколо кремезного молодого чоловіка, з ростом менше п'яти з половиною футів. Він був у товстих окулярах. У нього були пухкі пальці з шкіряними рукавичками з шипами. Він стояв, поклавши руки на стегна, і дивився на кудорляву біляву дівчину, десь на голову вищу за нього. Її довге, сумне обличчя було сповнене гнівом. Її волосся прикривало обличчя, але все ж було видно розлючені очі. За нею стояли ще п'ятеро-шестеро молодих людей. Ситуація здавалась напруженою. «А я кажу тобі!» – гаркнув юнак якимсь приглушеним голосом. «Що ми повинні бути там прямо зараз!» «Ми не повинні зупинятись, аж поки не розірвемо на частини їх усіх!» Почувся шум згоди з боку людей, які стояли за ним. «Присягаюсь, Біллі!» – сказала Білявка. «Ти ідіот, наповнений тестостероном! Якщо ми зараз будемо там, вони нас приб'ють!» «Ти хоч трошки вмієш думати, Джорджія?» – огризнувся Біллі. «Думаєш, вони цього не знають? Вони прямо зараз можуть напасти та вбити нас!» «Вони цього не зроблять!» – зазначила дівчина. «Вона сказала нам, більше не виходити сьогодні ввечері, і я не хочу виходити. А якщо ти порушиш обіцянку, то я тобі прив'яжу щиколотки до вух!» Біллі гавкнув, тобто реально гавкнув, і зробив крок уперед. Все це було дуже пафосно. «Ти вирішила, що впоришся зі мною, чи що?» Сказав він. «Ризикни!» Очі Джорджії звузились. «Я підписалась на цю вовчу справу не для того, щоб битись такими лохами, як ти, Біллі. Не змушуй мене починати зараз!» Вона глянула на людей позаду Біллі. «Ви знаєте, що вона розповіла?» «І ви хочете піти проти її слова?» «Послухайте, Альфи!» Сказав Біллі, обернувшись одразу до всіх. «Я весь цей час вів вас! Я виконував обіцяне! Ви що, перестали мені довіряти?» Я подивився на цю дискусію. Опустив голову і знову пірнув у тінь. «Господи!» «Я маю справу з підлітком, я хочу бути Бетманом перевертним Я подивився на компас. Він вказував на освітлену кімнату. На ту групу навколо ліхтаря. Вони що, вбивці? Ні, скоріш, ботаніки, які готуються до якогось спектаклю. Але це як на крутий початок». Тепер можна вийти і повідомити Мерфі про те, що я побачив. Спочатку, звісно, треба оглянути будівлю зовні, подивитись, чи немає там припаркованих автомобілів, і надати Мерфі номери. Чорт забирай, я ж зараз недалеко від університету. Можливо, у когось з них є іменний абонемент на паркування? Що це тут відбувається? Пролунав чіткий, різкий, жіночий голос. Я знову визернув. Смаглява жінка, така ж висока, як і дівчина-білявка, але старша, міцніша, зайшла до кімнати з чорного входу. Її каштанове волосся було приправлене сивиною. Через секунду я впізнав в ній жінку з машини на парковці мак -Еннелі. Серце почало калатати трохи швидше. Вона сердито оглянула підлітків. «Я вас що, нічого не навчила?» Біллі і Джорджія втупились в підлогу. Інші підлітки прийняли схожі пози. Ніби їх спіймали на виході з дому при комендантському часі. «Це не гра. Хтось прослідкував за мною сюди». «Якщо ви почнете робити помилки зараз, ви заплатите за них своїм життям», – сказала жінка, ходячи повз підлітків туди й сюди. Я подивився на компас. Стрілка гойдалась туди й сюди, твердо вказуючи на жінку. Серце підскочило до горла. «Отже вона може бути вбивцею». І вона знає, що за нею простежили. І як, чорт забирай, вона була у цьому впевнена. Я знову подивився на жінку, схвильований. Але побачив, що вона пильно вдивляється у відповідь. Кудись у густу пляму тіней навколо полиць, за якими ховався я. Один з молодиків почав щось говорити. Жінка підняла руку. Він заткнувся. Я побачив, що вона якось дивно вдихає повітря, а потім жінка зробила крок у мій бік. Я затамував подих і завмер, щоб мене ніщо не видало. «Візьміться за руки!» – сказала жінка, повернулась до ліхтаря і загасила його. Уся кімната занурилась в темряву. Дві секунди чулось розгублене бурмотіння, потім владне шипіння жінки і тиша, потім стукіт черевиків та чобіт, що рухались по кахлю до задньої частини крамниці. Вони тікали. Я підвівся і твердо вирішив переслідувати їх. Можна сказати, що це не найрозумніше рішення, яке я коли-небудь приймав. Але не можна було дозволити їм піти. Закляття, накладене на компас, скоро розвіється. І я не зможу знайти знову цю жінку. Я вже мовчу про зграю її перевертнів дітей. Треба простежити за ними, записати номерні знаки машин, знайти все, що дозволить допомогти Мерфі знайти їх. Я неправильно розрахував довжину свого кроку і врізався у стіну в кінці проходу, трошечки видихнув шипіння болю і розвернувся. Я переслідував їх, використовуючи темряву, ховаючись так само, як і вони. Звісно, я міг би начаклувати трошки світла, але в цьому була своя небезпека. Допоки я у темряві мене не видно. А отже, ніхто не ризикне на мене напасти. Я йшов, прислухаючись до звуків. На реакцію мені лишилась лише секунда. Звук кіхтів ковзнув по старій плиці, а потім щось велике і пухнасте врізалось в мої ноги, трохи нижче коліна. Я з криком впав та замахнувся посохом, як бейсбольною битою, Відчуваючи, що він задів щось тверде та кістляве, почулось гарчання, глибоке, звіряче. Щось вирвало зброю з моєї руки та відправило її в політ. Посох глухо стукнув по кахельній підлозі. Швидко відкинувши компас в сторону, я дістав пістолет і встав, на якусь мить перетворившись на статую. Страх змушував серце калататись швидше. За страхом йшов гнів. Я був розлючений і взагалі наполовину очікував, що щось спробує мене зупинити. Але очікував, що я це щось взагалі-то побачу, а не буду стояти в темряві. Пройшла хвилина, нічого не сталося, я нічого не чув. Тому простягнув руку до сорочки і витяг з-під неї срібний пентакль, який належав моїй матері. П'ятикутна зірка в колі. Символ порядку, симетрії та балансу сил. На цьому амулеті я зосередив свою волю. Пентакль почав світитися слабким ніжним світлом. Не сліпучим яке виникає в результаті фокусування сили проти істот небуляндії, але достатньою для освітлення. І я пішов до задньої кімнати. Синьо-біле світло оточувало мене. Безперечно було безглуздо йти вперед. Але я був злий. Розлючений настільки, що буквально влетів в задню кімнату. А потім побачив темно-сині обриси відчинених дверей. Я попрямував туди, спіткаючись обречі, які не освітлював мій амулет. А потім опинився у провулку за старою будівлею. Вдихнув свіже повітря і зрадів, що знову можу бачити. Щось вдарило мене ззаду, повалило на землю. Мої ребра на собі відчули твердість гравію. Концентрація зникла, а з нею і світло амулета. Біля своєї потилиці я відчув щось тверде та металеве, а потім почув жіночий голос Кидай пістолет або я відірву тобі голову. Кінець п'ятого розділу. Дякую за прослуховування. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Почуємось!